Audhu billahi mine shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, u ala rasulillah. Prije nego što počne drugi čas, ja ću vas samo napomenti odnosno one koji se viče nisu potpisali, da se potpišu na naš... Spisak, znači, ovdje na stole opet poslje ovog časa, ko se vičer nije potpisao nek se danas potpiše. I slijedi predavanje, drugo predavanje, izakide profesora El Vadin Husembaš, bujero. Bismillah, alhamdulillah, assalatu, assalamu, ala rasulillah, vabad. Govorili smo o stepenima skrušenosti. Jel' tako ili nije? Koliko ima stepeni skrušenosti? Prvi. Prvi. ponovi Oni vjerovanje vjerovali Pokoravanje Allahove naredbi, dobro? Još Sada da se čovjek preda njegovoj odredbi, treći Zato što nas Allah šta? Gleda, vidi. Gleda, vidi. Dobro. Znači to je prvi, prvi stepen. Pa šta prvi stepen taj znači? Pratite li me. Znači prvi stepen mi možemo podijeliti na neke tri cijeline. Prvo je ponizno pokoravanje Allahovoj naredbi. A naredbe naredbi imamo u širijatu u obliku zabrana i u obliku naredbi. To znači da se njegovim naredbama i zabranama nijukom slučaju ne suprotstavljamo. Ni šubhama ni šehavatima. Znači, ni strastima, to jest odbijanjem, znamo da je istina, ali odbijamo to iz neki svojih razloga lični, niti sumnjama nekakvima to je da neko ubacuje neke sumnje onda čovjek sumnja da li je to u principu Allahova naredba ili nije znači da čovjek ponizno robuje i prihvati tu Allahovu naredbu sa srcem otvorenim za nju vjerujući da je on potreban te upute i da je da mu ta uputa u principu treba i znači spas za njega to znači ovaj prvi dio a drugi dio u kome da se moramo Allahovoj odredbi predati, odnosi se i na šerijacku Allahovu odredbu, a odnosi se i na vjersku Allahovu odredbu. Jer od Allahove odredbi imamo dvije vrste. Šerijacka, to je ova prva, a druga je sudbinska, kosmička Allahova odredba, a to znači da ako čovjeka pogodi neka bolest, ako čovjeka pogodineka neka nesreća ili nešto slično što nije mogo izbjeći, da se ne protivi tome, nego da to prihvati i strpi se na tome. A što se tiče trećeg dijela, a to je da nas Alaršanu vidi, to je srž skrušenosti, kao kaže Mukaim, i njegov sastavni dio, bez koga je skrušenost nezamisliva, i, kažu učenjaci, nikada čovjek neće uraditi grijeh sve dok ne zaboravi na to znači razlog i uzrok svakog grijeha čovjekovog je njegov zaborav da ga olađe lišano vidi i da je on uvijek s njim svojim znanjem vidom i sluhom to je koji dio to je prvi, prvi stepen drugi stepen smo već pojasnili a treći stepen znači da čovjekovo srce ne veže se Za ljude. To znači da dijela koja radi i koja želi uraditi, ne želi raditi zbog ljudi. Da bi dobio od njih neku korist ili da bi dobio od njih pohvalu i sl. Nego jednostavno srce u potpunosti isprazni a, od, od tog osjećaja da nema tu ljudima mjesta i samo se posvjeti Allahu Đelešan. Je to u redu sad? Sledeće što nas interesuje o je kakvo je stane ljudi u odnosu na skrušenost, odnosno hošu. Kažu učenjaci, ljudi se u odnosu na skrušenost mogu podijeliti u tri skupine. Prva skupina je sačinjena od grešnih. Prva skupina je sačinjena od grešnika. Naći onih koji nisu ispunili važib skrušenost. Druga skupina su oni koji su umjereni. Kažu učenjaci to su oni koji su ispunili važib i zadržali se na važibu, nisu išli u više stepen. اتراج اسكوبنا توسو اني كويس ندمجو اسكروشنا ستي ايوازيستي مالجلشانه يركو السلدشي آيت سورة فاتر دوادستي تري ثم أورثنا الكتاب الذين استفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Nakon njih objavu i knjigu dali smo onima koje smo odabrali od naših robova, pa je jedan dio njih bio nasilan, to jest grešan, a drugi dio njih bio je umjeren, a bilo je i onih koji su se nadmetali u dobru sa Allahovom dozvolom, a to je velika blagodat. Pitanje za vas Allah je U ajtu poredao ljude Na sljedeći način Prvo je spomenuo grešnike Drugo spomenuo je umjerene Znači to su oni koji su ispunili vađu, Obavezu Ali nisu se nešto nadmetali posebno u tom Dobrom dijelu a I treći su I oni su zadnji spomenuti Oni koji se nadmeću u dobro Zašto? Što baš taj redosljed? Što ne bi bilo, recimo, redosljed oni koji su najvredniji od ovih su oni koji se nadmeću u dobru? Što nisu oni prvi ispominuti, ali ne, oni su zadnji ispominuti? Zato što sam se postavljaju na duhovno biti samo, ono što već nije Zato što ima dostavljivih koji redosljed na ovo, koji bi, znači bi se To je najviše Aha Znači ovo što je rekao Hr. Albin To bi bilo negdje najbliže Iako Znači o čemu se radi tu Koga ima najviše Onih koji su zulumčari prema samom sebi Najviše tih ima Potom idu oni koji su umjereni Znači ima dosta i onih koji ispunjavaju obavezu Ali nisu nešto Bog na nekim stepenima I dolazi onaj najmanji dio Onaj šlag od osgo svega toga a to su oni koji se nadmeću o hajru i dobru. A Allah Đelšanuhu najbolje zna. Dalje sljedeće što nas interesuje u vezi sa skrušenošću je da li je skrušenost jedna ili se skrušenost može podijeliti u više vrsta. Učenjaci poput Ibnu Lukaima i drugih spomenuli su da se skrušenost dijeli na dvije vrste. Stvarni i iststinska skrušenost i druga vrsta važna skrušenost. Pa šta je to stvarna skrušenost? Kažu stvarna skrušenost je skrušenost koja se nalaziju u srcu i manifestuje se na tijelu Znači, to je skrušenost koja se nalazi u srcu i manifestuje se na tijelu. To je prava skrušenost. A šta je lažna skrušenost ili zovuje licemirna skrušenost? Na nekim mjestima, kaim kaže, to je licemirna skrušenost. Koja je to skrušenost? To je skrušenost koja se nalazi na tijelu samo, ali nema je u srcu. To je lažna, neiskrena i pokuđena skrušenost. Je to u redu sad? Međutim, ima jedna napomena ovde. Kažu učenjaci, iz ove lažne skrušenosti izuzima se jedno stanje, a to je kada čovjek želi da dostigne stepen skrušenosti u srcu, Pa on putem tijela pokušava tijelom na neki način da svoje tijelo natjera da bude iskrušeno s ciljem da dođe do srca. Kao vidne kakve vježbe i to je poželjno, to je jedan od načina da se dođe do skrušenosti. Ako je s tim ciljem, onda nije pokuđeno. Znači ne može čovjek očekiva da će biti skrušeno djednom. Bilite, Asahabi su bili Asahabi, poslanik ih odgaju, pa je Loza Šanu ih četiri godine da dođu do tog stepena da osjete iskrušenost pravom. Znači, ako je s ciljem da, da da se trenira ta skrušenost i da putem tijela dođe se do srca, onda u tom slučaju nije pokuđeno. A u suprotnim slučajima, jeste. Je li redu to? Dobro. Sljedeće što nas interesuje kako doći do skrušenosti. Na koji način? Pa pod jedan. Prvo, što češće je da se čovjek sjeća, ako može uvijek, da ga Allah vidi. I to je osnovno. Drugo, spoznaja ličnih slabosti i slabosti u dijelima. Znači da se čovjek ne zavara ako klanja pje dnevnih namaza recimo danas i da misli da je to nešto veliko i ogromno to jest veliko, to je ogromno pogotovo ovde za naše uvjete ali ne treba da se umisli plaho i da misli da nešto veliko ali ima ljudi koji klanjaju i noćni namaz recimo pa ima ljudi koji poste, pa ima ljudi koji daju sadake i tako dalje i tako dalje. Znaci uvijek da bude čovjek samokritičan u tom pogledu, a da kad su u pitanju drugi gleda da, da, da li su na većem stepenu od njega. Treće da se trudi istinski ispoznati Allah dželešano. Jer Allah dželešano je i priznao u Kur'anu da su skrušeni i bogobojazni samo učeni. I sad ima nekoliko koje su vezane za namaz, to je znači poseba, vi skrušenosti rekli smo. Tu se navodi nekoliko stvari. Prvo, da se pripremi za namaz kao da je posljednji, što je teško. Ali uz, laho, uz pripremu određenu, uz Allahovu pomoć, moguće je kojima želje volje. Peto, ono što je spomenuo Ibn Kesir u svom tefsiru, da čovjek kada nastupi namaz, srcem se posvijeti isključivo namazu i ni na što drugo da ne msli. I to nije lahko, pogotovo nama koji ulećemo s ulice u safoje. Znači, zbog toga kažu neki učenjaci da suneti prije namaza i ostalo, taj periodič među jezana i kameta, nije samo propisan da bi se džemat sakupio, nego je propisan da ljudi koji dođu na džemat sjednu, klanjaju koju na filu, smire se, spomene o Laha da bi mogli biti spremni i skrušeni za namaz. Hmm. Dalje šesto ili sedmo nije važno razmišljanje o Kur'anu i sedmo prirodnost i neusiljenost. Znači da čovjek ne bude usiljen i da nešto nasilu hoće, nego prirodno i uz Allahovu pomoć doći će. I neusiljenost. Koristi skrušenosti. Šta to čovjek dobija kada postigne skrušenost? Podjedan. Tjera šeitane od sebe. Znači tu ulazi džinski dodir i sihir i ostalo sve, tjera od sebe ukoliko u njegovom srcu ima skrušenost i oni bježi od takvi. I čo, što je čovjek skrušeniji, više od njega bježi. Drugo, visok položaj kod Allaha Đalešanu. Preneseno je na im od Abdullaha ibnuma svuda kako to bilježi Imam Melvekih u svom djelu Azut da je rekao ko bude skrušen i ponizan prema Allahu on će ga uzdići na visoke stepene treće uspjeh na oba svijeta četvrto postiže lijepe osobine mi smo navjeli dvije rekli smo da čovjek Oskrušenošću postiže da ne očekuje od ljudi neke posebne, neko posebno veličanje, poštivanje, ustajanje, ljubljenje, ruku i itd. A s druge strane on vidi svako dobro koje ljudi učine njemu ili bilo kome drugom. I priznaje to dobro i zahvaljuje na njem. Peto. Skrušenost u principu je srž, srce robovanja i postizanjem skrušenosti mi ispunjavamo osnovni princip robovanja i švijestvo dijela urađeno, urađena se skrušenošću vrednija su od ostalih znači povećamo vrijednost svojim dijelima I na kraju ostalo nam je kao, ako bog da šlag, na ovo sve što smo rekli, stanja učenih i pobožnih iskrušenost. Bilježi imam muslim, također imam bohari bilježi u, ne, u sličnoj verziji, da je Abdullah ibn Mesud rekao jednom prilikom da mu je poslanik, rekao da, da mu uči Kur'an. Pa je on se malo začudio i kaže njemu: "Zavjada učim Kur'an tebi, a tebi je Kur'an objavljen." A onda mu Poslanik sallallahu alejhi ve selleme reče: "Ja volim slušati kada ga uči neko drugi." Pa kaže Abdullah ibn Masud: "Učio sam suru An-Nisa, svedok nisam došao do ajeta" Fakako, ako dođemo od svake ummete svedok i dođemo te na ove sveđike. A kakvo će stanje tek biti kada iz svakog ummeta dovedemo svjedoka? A dovedemo tebe kao svjedoka za ove. To je za tvoj umet I onda doledme sud kaže, poslanik mi reko, dosta je, dosta je. I kada sam pogledao, vidio sam da se zalio suzama da je poslanisa Sveleme plakao. Ovo su nam zabilježili imami Buhari i muslim. Već smo čuli predaju Abdullaha ibn Mesuda koliko im je Allah Rašanu dao vremena od primanja Islama do objave ajeta u kojem se na neki način upozorava na taj problem skrušenosti srca. U vezi s tim ajetom postoji nekoliko događaja i kazivanja, čak nekoliko učenjaka pokajalo se kada je čulo taj ajet a to je ona ajet koji smo rekli elimen ilalldina amenu an taksha qulubuhum li zikrillah zarni vrijeme da srca vjernika postanu skrušena kad se Allah spomeni? pa je Abdullah ibn Omer radijallahu anhu kad bi učio taj ajet govorio bi jeste gospodaru naš došlo je vrijeme i onda bi plako dok ne bi smočio cijelu bradu a bila mu je povelika brada Burto bi kaže da je ovaj u som tafsiru tafsira Vogaita kaže da je ovaj ajet bio sebe pokajanju Abdullaha ibn Mubareka jeste čuli za Abdulaha ibn Mubareka. Je ima neko da nije čuo? Abdulah ibn Mubarek je poznati učenjak Ali mučenik mama Malika koji je bio ayet Allaha na zemlji u vezi sa dobrim dobrim djelima i sa znanjem. I on se je pokavio zbog ovog ajta Isto tako Fudaj Libni Jad bio je Učenjak U svom vremenu A Abdullah Ibn Mubarek priča O svojoj taobi i kaže Da je plaho volio svirat tamboru I jedne noći u Palminjaku On je sa društvom su bili i kaže da su Tako jeli, pili i zaspali do kasno u noć I šta se desilo Kaže on ustanem ja kasno u noć Uzmem tamboru I pođem svirat, ali neće nikako. Nešto ne ide i A iznad mene, kaže, na stablu, na drvetu, došla neka ptica, pa je ona grakala, grakala, grakala. I ja tako dok sam pokušavao da sviram, kad ja odjednom čujem ajet, elem je nili ledina amenu an takša, ako luvom ljudi krila. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca skruše i da budu bogobojazna, kad čuju spomen Alaha Đališanu. Kad se okrenim, kad ono ptica Tica mu pručla. <laughs> pa znači, ja sam neke stvari, ovaj, kad sam biruo ove neke događaje, pokušao sam maksimalno da približim svatanjem ovih ljudi danas, jer u tih događaja koji su bili sa ljudima i kako su ljudi se odnosili prema skrušenosti, ima nekada i čudnih, pa se bojim da neko neće reći nije to istina, to su izmisljene priče. Ali ovo su one izabrane što bi rekao, najbliže našim razvojima danas. I kaže, a bila je bare, kažem, jeste, došlo je vrijeme. I slomim tamboru probudim društvo i od tada je kaže počeo moj zuht i moje traženje znanja i vjere znači od tog trebog a Fudajlibno jad to isto tako Alim jedan. on je svašta radio dok prijete obe čak je bio kopljeni gusar tako zvani to su oni što kako su zovoni što preseću na putovima i otima je drumski razbojnici. I on, on ti je bio među njima i poznati tako dalje. Al desilo se da se on zaljubio u jednu ženu. I kad je počeo da, dogovorio se s njom na sastanak jednu noć našikovanje i počeo preko ograde da se penje. I taman negdje kad je počeo da se penje ne, odnekla je čuo ajet, neko je učio, možda od komšija ili slično elem je nili ledina amenu en takša ako lubom Zar nije vrijeme da se vjernicima srca skruše kad se Allah spomeni? I to je njega strefilo u tom trenutku i on siđe s ograde i kaže vrijeme je gospodaru I vrati se nasad. I to noć ga zatekne u jednoj, na jednoj ruševini i on zatekne putnike, tu prolazili putnice. A putnice nisu znali ko je on. I sad oni razgovaraju i oni sad govori, kaže, čuvajte se, ovdje ima fudaj libnu i jad. On presreće putnike na puto, on sjedi s njima. <laughs> I onda njemu dođe i kaže, pa zar sam ja do te mire spao da se ljudi mene bojaju, muslimani na, ovom, na ovim prostorima. I on njima kaže, ja sam fudaj jad, slobodno, idite, niko ništa neće. I otac se pokaju i nije više nikad ušao u tako nešto. Čak u nekim rjevojitima se spominje da se zavjetovo da će kao vid njegove te obje biti da će boraviti pored kjabe. Samo i da neće nigdje izlaziti osim kada more. Jeste. A što se iče Abdullah ibn Mubareka, kako je on posle toga bio pobožan i slično, u nekim rjevojitima se spominje da kad bi on čitao hadise O, o skromnosti, ora kajku, o skrušenosti o, o, o tim osjećanjima da bi toliko plako isto ko kravu kad zakolješ tako se spominje, ako je nekad vidio kako se kolje krava pa ono, pa ono, ima krkljanje pa, pa ono, pa ono, on ne bi mogo odplaćao uopšte da se razumije šta to govori čovjek Abulah i Mubarak Rahimahullahu ta'ala Abdullah ibn Omer radijallahu anhum radijallahu anhumma jednom prilikom je učio ajet teško li se onima koji zakidaju na vagi, na mjerenju i tako dalje pa na kraju se kaže zar oni ne da će pred gospodara svijetova stati, pa je tu stao pa je ponovo ponavljao pa je tu ponovo stao i na kraju se zagrcno srušio se nije mogo nastaviti dalje učiti učiti ajet također ima mnogo događaja i priča o ajetu Oko je mala scena ho kažem hasib alladine اشترحوا السيئات ان يجعلهم ان يجعلهم كالذين koji rade loša djela da ćemo mi s njima postupati kao sa vjernicima i onima koji rade dobra djela i tu ima mnogo mnogo tih kazivanja jedan od učenjaka Rabia ibn Hussein je ustao na noćni namaz također proveo cijelu noć ponavljajući samo taj ayet a mesruk Mesruk, to je jedan od tabijina koji je kao mali bio ukraden i zato se zove Mesruk. Mesruk znači ukraden. I ponovo su ga našli. Kaže, jednom prilikom sam bio u Meki i jedan mekelija mi dođe. I kaže, slušaj, evo ovdje na ovom mjestu sam vidio Temima ed Darija, ashaba Allahovog poslanika. Klanio je cijelu noć i ponavljio samo jedan ajed kroz plač. Ovo je što smo malo prije proučili Zar misle oni koji rade grijehe Da ćemo s njima postupiti Kao sa onima koji vjeruju i rade dobra djela Ibrahime nehaj Također učenik Abdullaha ibn Masuda Radijallahu anhum Kad god bi čuo ajati da se ma ušakka Kada se nebo rascijepi Jednostavno bi se streso I zagubio se Isto da ga obuhvati neko stanje gdje se ne može snaći jedan od učenjaka sabitel Bunani bolno oko i odi on doktoru u to vrijeme i kaže njemu u to vrijeme ljekar ima lijek za to tvoje oko ali moraš ispuniti jedan uslov kažeš šta kaže ne smiješ plakat smetriti suze a on njemu kaže a šta će mi oko koje ne plaće Šta ima koristi od oka ako neće, ako neće plakati? Kažu da je Jakub el Hadrami toliko se zanese u namazu da su mu jednom prilikom dok je klanio došli neki mafijaši i ukrali mu ogrtač sa leđa. I ljudi su ju ufatili i stavili mu ogrtač na leđa a on to ništa nije znao. Da znači, je pris ogrtačeno, bil ni bilo rukava satko kapo, nego ogrtačeno tako. I čovjek klanja, dođe ljudi skinu. Trka za njima, ufate i vraćate ogrtač. Ništa. Samo zaneseno na maz. Posebno na se prenosi da, da je često znalo prije abdesta problijediti, tresti se. Pa su ga jednom prilikom pitale, a zašto to? Spod čega? A on bi im samo reci, pa zar vama nije jasno pred koga vi stajete sad? Zar vama nije jasno pred koga vi stajete sad? Toliko ovih još primjera ima, nećemo više duljiti, dobit ćete nekako Bog da u pisminoj formi. Nakulu kao li hada, vastakfirullahu sallallahu na nabinu maha. Allaho s.w.t. molim da brata nagradi za predavanja